Заплатять тобі таким самим добром, як була твоя правда. Як-то ти сумніваєшся, крикнув. Клянуся тобі Христом, могилою батька та головою матері, що я не збрехав ні слова. Так? А чому ж батько дружить з Свеном, а ворогує на Романа? Лелітка розплакалася. Ти не віриш Станкові, Миро, але зле робиш. Він тобі не продає своєї правди. Мирослава похилилася над русявою голівкою Лелітки і поцілувала її. Не плач, сестричко сказала. «Я вірю тобі і твоєму станкові. Тут скривається якась загадка, а розв'язку до неї знає мій батько. Прийди, станку сьогодні ввечері до нас», – сказала і вийшла. На вулиці зустріла Свена і не могла його обминути. «Привіт тобі, дочко і сестру героя», – заговорив. Дівчина завмерла на місці. Вона жила довго при Рогніді, мало чи мало діла з варягами, тому й знала, що Свен недаром вітається. То не женихається, тому й вітатись не треба, говорили варяги. Привіт, відповіла і хотіла йти далі, але свен загородив їй дорогу. Зійди мені з дороги, хоробрий вікінгу, сказала. Не стояти мені з тобою на вулиці. Це не принесе честі найзнатнішому борцеві конунга Володимира. Не знати чому, при останніх словах, підняла очі дівчина. Свен відступився і пропустив її. Сьогодні ввечері я буду у твого батька, Мирослава, крикнув. Не забудь зладити мені рога з медом, солодшим від твоїх уст. Дівчина втікала до хати, добірше впала на долівку і потонула в задумі. До відрази, якою наповняла її вся поява несамовитого мужа, домішувалося ще щось інше, неозначне, дивне. З кожного його руху та кожного погляду промовляла до неї якась недобра, злюща сила. «Чи надовго пустила тебе, княгиня?» – спитав її старий козняк. На два тижні вона сама виїхала у Вижгород. Той не потребує тепер мене. Батько сидів пригноблений і зітхав. Чого вам, батечку? Чого питаєш? Відомо чого. Чи ти не знаєш ще, чим то стає батькові син одинак? Що ж мені старому? Я знайшов би, ще, може силу допомсти. Та що ж князь перешкодив мені в цьому, бо винуватця взяв зі собою у далеку сонячну Грецію. Як то, батечку, то ви знаєте, хто вбив Доброгоста? старий устав із лави, і витягнув п'ястуки перед себе. Знаю, ох, знаю. І скільки разів гляну на його обличчя, стільки разів виповзає з мого серця якась потвора скаженої злості. І хто ж це той вбивник? – питала дівчина. Хто? Ти питаєш хто? А хто ж би як не Олешич? Це й облесний, хрестиками обвішаний княжий лаполизм. Батьку, скрикнула Мирослава, — що ви говорите? Як це можливо? Хто кинув такий страшний наклеп на Романа? Так до нього Лешич убив Доброгоста, щоб за тобою узяти все надбане мною добро. Його сама ти знаєш, у тебе чимало. Ти ж знаєш теж, що при смерті Доброгоста було два свідки — Олешич і Станко Збранич. Тільки один Роман вернувся з тієї трійки. Станко в неволі, Доброгост у мандрівці. Тату, — сказала дівчина, — Станко вернувся з неволі. «Що ти кажеш?» «І надвечір він розкаже тобі усе, що знає». «І що ж, що ж він говорить?» Лебедів коняк. З його слів виходить, що було справді двох свідків при смерті Доброгоста, але другий був не Олешич, а Свен. Іскорка погасла в очах старого. «Свен? Свен?» промив. «Ні, це неможливо, це брехня». Скрипнули двері, і у світлицю війшли боярин з мощаниці, лелітка і станко. Молодець низько поклонився бояринові, і нагадав йому, що товаришував із Доброгостом. Оживився старий, зараз сказав принести меду, а там і спитав про пригоди Станка за ці два роки. Мав про що розказувати Станко, і старий козняк стежив пильно за кожним його словом. Його очі, як колись очі Гордія Олешича, бажали добути із грудей серце молодця, щоб віднайти в ньому правду. Та коли Станко згадав ім'я Свена, старий помертвів. «Спасибі тобі, сину, за правду». Я рад би повірити тобі, та, бачиш, мені розказували про смерть доброго інакше. Убивником, мав бути, Олешич, а не свен, і я бачу причину, задля якої міг скривити душею Олежич, але не бачу такої причини у свена. Може, і в нього найшлася б вона вмішалась Мирослава. Яка саме, швидко спитав батько. Одначе Мирослава не вспіла відповісти. Широко розпахнулися двері і у світлицю саме вступив, побрязкуючи довгим мечем. Із відкінчастого блискучого шолома гордо дивились його глибоко осаджені очі. Він не помітив станка і звернувся з поклоном до боярина. «Привіт тобі, світлий боярине! Як із святого перстеня Одіна щоніч відділяються вісім золотих перстенів, так нехай помножується щоніч твої гаразди достойний. Хай цвіте весна на лиці твоєї дочки, а фріг, опікунка подружньої радості, Нехай наділиться її рукою і силою вибранця богів героя. «Привіт і тобі, хоробрий воєводо! Саме в добрий час поспів ти зі своїми бажаннями, бо ми, згадуючи смерть нашого нещасного доброгоста, журимося долею тої дівчини, яку ти привітав. Легка тінь промайнула по лиці Варяга. «Чому зовете нещасним вашого сина?» – скутав і сів на лаву спиною до останки левітки. На щастя, соромка богів упаде тільки на його вбивника, його само синьок Валькірії приймуть у Вальгалі величаво. І Свен похилив повагом голову, згадуючи покійного товариша. Весь час стежив старий козняк за грою лиця варяга. Не промайнула непомітно для нього тінь на лиці Свена при згадці Доброгоста.